Tehát, korintusi levélben leszünk, 13. részben folytatjuk tovább, ahogy eddig is tettük. Még mielőtt tovább mennénk, emlékeztetlek benneteket, hogy a weblapon megtaláltok mindent. Már az összes biblióra fönt van, ami felelhető, amióta újraindult a weblap. Mi is a címpeti Peti? Na, úgyhogy menjetek. És ott van ilyen, hogy, hogy fórum, meg minden. Én próbálok írni, de nem válaszoltok. Én mozgolódom, de nem látok semmi reakciót. Úgyhogy várom, felszoktam rakni kérdéseket, hogy mi, mi jó lenne, ha válaszolnátok. Úgyhogy gyertek, legyetek ott. Képek, stb. Most már láttam, mindenhonnan vannak már képek. Már az izéről, Af az afrikai útról, mindenhonnan vannak fenn dolgok. Úgyhogy érdekes, gyertek, és e, ott megtaláltok mindent. Um, imádkozzatok egy dologért, amit jövő héten valószínűleg már be is fogok jelenteni, hogy de még először illetékes személyekkel kell beszélnem. Nagyon szeretnénk, már régóta gondolkoztunk a hétvégén, hogy legyen egy vasárnapi, vasárnapi Isten tiszteltünk, mert elvileg oda többen el tudnak jönni, és van ebbe egy kis lépés, amiben Isten vezetett. Úgyhogy jövő héten mondom, csak kérem az imányitokat, hogy legyen bölcsességünk ebben, mert szerintem az egy nagyon jó dolog lenne, hogy egy hétvégén vasárnap. Többen, többen vagyunk, stb. Úgyhogy az egy, az egy jó időm a téma. Oké. Okay. Na, azért lehet imádkozni. Szuper. És a karácsony. A karácsonyra kapcsolatban tettem föl kérdést a weblapon, úgyhogy majd nézzétek meg azt is, légy szíves, és várom a, várom a reakciót, hogy ki mit gondol, hogy hogyan, hogyan csináljuk a karácsony Isten tiszteletet. Jó? Na, azt hiszem ennyit a bejelentésekről. Kész, semmi más nincs. Ehm. I. Korintus 13. 6. verstől fogjuk nézni 13. versig, és ebben a részben Pál definiálja nekünk a szeretetet. Így van? Erről beszéltünk. Elmondja nekünk, hogy mit jelent ez az agape szeretet. Arról is beszéltem, hogy ha ezt végigolvasod ezt a részt, akkor elég elbátortalanító tud lenni, hogyha úgy olvasod, ahogy egyesek prédikálják. Mert én úgy hallottam régen, régen, régen, Hogy, hogy ilyennek kéne lenned, látod? És hol vagy te ettől? És ez brutális rossz lehet, nem? Ezért nincsenek sokan a gyülekezetben, mert nem vagytok ilyenek. És itt csúsztam le a szépen, hogy aha, biztos. De ez, szerintem nem ez. És, és ahogy elolvastuk ugye, a, elolvastuk ugye a János leveléből, János azt mondja az első levelében, hogy Isten a szeretet. Tehát igazából nem rólam van szó ebbe az egész részbe. Hanem Istenről van szó, és Pál leírja, hogy milyen, milyen, Isten, hogy milyen ez a szeretet. És ugye itt az ajándékokról van szó, a 12. részben a lelki ajándékokról, és a 14. részben a lelki ajándékokról. És itt középen ott van ez, hogy de, mielőtt tovább mennénk, de, azt mondja Pál a 31. versben a 12. részben, egy kivált képvaló utat mutatok nektek, ami ugye az a szeret. Az kivált képvaló. Följebb való az ajándékoknál, és azt mondja ott az első pár versben, a 13. részben, ha akármilyen okos vagy is, hogyha bármit, bármit is van, bármilyen ajándékod, ha mindenedet eladod is, mert annyira jó vagy, de szeretet nincs benned, akkor semmi vagy, nulla vagy. Akkor, akkor nem vagy nem vagy egy erős, egy jó biztonság. Sőt, ha azt mondja János, hogy akiben nincsen, nincsen szeretet, foglalj helyet kérlek, Ha akiben nincsen, nincsen szeretet, abban nincsen Isten. Azt mondja János a levelében, azt nem ismerte meg az Isten. Tehát egy nagyon lényeges pont, a 13. rész. A világ is, ugye, a nem keresztény világ is úgy emelkedik, hogy a szeretetnek a dicsérethez, a dicsinusza, De igen, itt Isten írja le nekünk, Pál, hogy milyen Isten. És ahogy néztük ezeket a szavakat, majd, hogyha nem voltatok itt két héttel ezelőtt, töltsétek le az órát, ott elkezdtük és megnéztük, hogy Hogy milyen Isten? Elsősorban azt néztük, hogy milyen Isten, mert azt kell tudnunk. Egy olyan gyülekezetünk van, ahol remélem, hogy mindig Jézus lesz a fontos. Annyi olyan gyülekezet van, ahol nem Jézus a fontos. Ahol az ember a fontos, hogy tegyél többet, hogy te milyen vagy, hogy nézd, de nem ez a lényeg. Jézus a fontos. És ha mi Jézusra koncentrálunk, ha ismerjük, hogy ő milyen, hidd -e, hogy minden más meg lesz. A bizalmam Jézusba erős lesz. Bele fogok kapaszkodni, mert ismerem őt. Mert így van ez, nem? Minél jobban ismersz valakit, annál jobban tudsz benne bízni, vagy nem bízni. Így van ez. Azért fontos, hogy Jézust lássuk, és hogy megyünk tovább, ugye ezt fogjuk tenni. Megnézzük, hogy milyen Isten. És igen, ott van az is, hogy és neked is ilyennek kéne lenni. Hoppá! Hogy ez az a szeretet, ami meg fogja változtatni a világot. Ez az a szeretet, ami megváltoztatott téged, meg engem, és ez az a szeretet, ami igazán meg fogja változtatni a világot. De hogyan fog ez megtörténni? Hiszen ez egy Isteni szeretet. És erről is beszéltünk a múlt órán, hogy ha mi keresünk ezt a szeretetet, ha mi szeretnék, így szeretni, akkor megvan, hogy kire van szükségünk. Istenre van szükségünk. Oda kell ülnöm a forráshoz, Vele kell foglalkoznom, betöltenem az életemet az ő dolgaival, és akkor igenis nem lehetetlen, hogy én így szeressek. Mert láttam már így embereket ehhez állni hogy ezt, felejtsd ezt a részt, soha nem fogom tudni tenni. Hát ha így állsz hozzá, akkor tényleg De tudnunk kell, hogy Jézus azt mondta, hogy maradjatok én bennem, János 15. részében úgy, ahogy a szőlővesző a szőlőtől kér marad, és akkor kérjetek, amit akartok. Akkor ebben benne van minden. Ha én Jézusban maradok, akkor kérjek, amit akarok. Akkor én kérhetem azt, hogy Uram, változtass meg engem, hogy én türelmes legyek, hogy én jóságos legyek, hogy mindazt legyek, ami itt van. És Isten meg tudja tenni. Mert az ő lelke képesé tud tenni minket ilyen dolgokra. Ha Pétert képesé tudta tenni arra, hogy csöndbe legyen, vagy éppen prédikáljon, akkor bármire nem. Hogy képes-e tudod tenni egy farizeust arra, hogy, hogy elvigye Európába az evangéliumot, és megfölforgassa az egész világot? Akkor képes bármire. És Jézus azt mondja, maradjatok én bele, maradj ott a forrásnál, aki a szeretet, és akkor tudsz majd úgy szeretni, ahogy, ahogy ő szeretett. És így nézzétek ezt a részt, és így nézzük. Igen, először nézd meg azt, hogy milyen Isten veled. És utána néz meg azt, hogy igen, és ezt várja tőlem, akkor ezért imádkozni fogok, hogy ilyen legyek. Mert hiszem azt, hogy ez a fajta szeretet fogja megváltoztatni az emberek az emberek szívét, meg a gondolkozását. Hogyha van egy ilyen szeretet, az a ragyog. Ha van egy ilyen szeretet, abban így megbotlanak, tudod, olyan, mi ez? Mert a világban nem ez van. Nem a keresztény pólom fogja megváltoztatni a világot. Nem az, hogy tudok néhány hallelúját mondani, vagy néhány dalt eljátszani, hanem ha tudok szeretni úgy, ahogy Isten szereti őket, az meg fogja állítani őket. Az így lesz, hogy mi, mi, mi van benned, mi van neked, ami nekem nincsen. És az ez. Isten maga a szeretet. Tehát a folytatásban, ott a... Hatodik versben, már azt olvastuk a múltorán is, de azt olvashatjátok, hogy nem örül a hamisságnak, az igazságtalanságnak. Ez a szeretet, ez nem örül a hamisságnak és az igazságtalanságnak. És egy nagyon fontos dolog szerintem ezt látni Istenről, hogy Isten nem örül a hamisságnak, az igazságtalanságnak. Eddig mindig olyan bátorítóakat láttam, ez is elég bátorító, de inkább ez olyan, olyan meghökkentő, vagy olyan felvilágosító ez, hogy Isten nem örül a hamisságnak. Mert hányan gondolkodnak úgy Istenről, hogy gyakran embereket látok úgy gondolkozni, hogy mindegy, ha vétkezem, mindegy, ha paráználkodom, mindegy, ha bűnbe vagyok, mindegy, mert Isten kegyelmes. És ő olyan cuki, és ő, ő, ő elhordoz engem, és majd én megbeszélem az úrral. Hányszor vitt engem az a dolog bűnre, hogy bemagyaráztam magamnak, hogy Isten olyan kegyelmes, hát nem mindegy. Hát majd meg megbánom, és akkor rendbe lesz. Mintha Istennek egyáltalán nem fájna, ha vétkezem mintha ő csak egy ilyen nagy rózsaszín maci lenne, ilyen piros szívvel itt a hasán, tudod, és akkor mindegy ő mit csinál, mert ő úgy is szeret, ha így megnyomod, azt mondja, hogy szeretlek. De Isten nem ez. Isten apa, Isten atya, Isten szomorú, amikor vétkezel. Isten megszomorodik, amikor bűnbe van a fia. És szerintem, hogyha ezt, ezt a mondatot, hogy nem örül a hamiságnak, Isten nem örül a hamiság, Az igazságtalanságnak komolyan akarjuk venni, és komolyan veszük, ez világítani fog. Tudod, hogy sokkal kevesebb bűnt követnék el, és szerintem te is, ha ide beraknánk a fejünkbe, hogy Isten nem örül annak, amit csinálunk, és mindig ott van. Nekem volt egy barátom, aki egyszer azt mondta, hogy tudod mit, azt csináld meg, amit akkor is megtennél, ha itt ülne Jézus. Igen, mert itt <gül> Ez milyen érdekes, igaz? És ez van, hogy tudjátok azt, ez fontos dolog, hogy a keresztény az nézzen erre így, hogy az Istenem szent. Szent vagy, azt énekelt, hogy tiszta, és hogy nem örül annak, amikor vétkezünk. De, de, tudjátok, ez egy csak így, egy bátorításképpen, hogy, hogy senki nem úgy születik, hogy kész. Ádámtól örököltük a. Jó kis bűnt. Nekünk meg kell tanulni jó le, jónak lenni. Tiszt, tisztán, szentül járni. És ne bátortalanítson el, hogy igen, így kellett volna csinálni, tényleg én egy józer vagyok. Igen, így kellett volna csinálni, ami mögöttem van, elfelejtem, és neki feszülök, ami előtted van. És lehet, hogy ez akár a mai nap, ami mögöttem van, oké, elfelejtem, és most én máshogy akarok gondolkozni innentől. Mindegy, mert Róma 8.1. Nincs semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztusban vannak. Ezt tudnot kell. Hogy akkor fordulj el, gyerünk! Akkor ma, most legyen a pont, amikor azt mondod, hogy az Istenem szent, és nem örül a hamiságomnak, akkor nem csinálom tovább. Uram, segíts, hogy ne vétkezzek! És legyen ez egy ilyen piros mondat, ami így villog a fejedben mostantól, amikor vétkezel, hogy Isten nem örül neki. Igen, kegyelmes, de nem örül. Az apukád szomorú, amikor ezt, amikor ezt teszed. És van itt még egy dolog, ugye? Mert beszéltünk arról, hogy, hogy ez Isten, és milyen, milyen felszólítás ez nekünk. Főleg a magyar nemzet, <gül> hajlamosak vagyunk, örülni, hogyha valakinek rossz. <gül> <gül> nem tudom, hogy vagytok vele, de ez valahogy így bennünk van, <gül> hogy így, hogy aki nem inge, az ne vegye magára könyörgöm, de, de nem hiszem, hogy nem volt még olyan neked, hogy na végre ő is megkapta, vagy, vagy, vagy egy olyan, hogy na ő is olyan lúzer, mint én, mert ez valamilyen megelégedettséget ad nekünk, hogy vagy azt mondja, hogy hát én egy kicsit az jobb vagyok, mert nézem, milyen béna volt, vagy, vagy azt mondja, hogy na ő is ugyanolyan, olyan, mint én, akkor mit kell itt erőködni? De hajlamosak vagyunk másnak, a, másnak a, a kárára örülni. De ezt a világ csinálja. Ez az, ami alapból bennünk van, az eredendő bűnünk. Ezt nem kell tanulnunk. De meg kell tanulnunk nem csinálni. Mert az világít, amikor te nem állsz be a sorba. Amikor te világosságra hozod a sötétséget. Hogy miért csináljátok ezt? Miért jó az neked, hogy rossz? ő neki. Értitek? Ez egy szeretet. Ez az agape, agape szeretet. Azt mondja Lukács 6. 27-36-ig. Fölolvasom, nem muszáj odalapozhatok. De nagyon erős igevers. De néktek mondom, kik engem hallgattok. Ezt Jézus tanítja. Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak. Aki egyik arcodat megüti, fordítsd neki a másikat is, és attól, aki felső ruhádat elveszi, ne vond meg, meg alsó ruhádat sem. Mindennek pedig, pedig, aki tőled kér, adj, és attól, aki elveszi a tiédet, nekér vissza. Elnézést. És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azoktól. Azokkal. És ez eddig az ismert része ennek az ige résznek nem? Ezt tudtad, talán lehet kellett olvasnom. De a számomra a kihívás az a következő, amit Jézus így mond. Hogy így nézz, hogy miért csináljam én ezt, amit itt Jézus mondott. És így folytatja. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi utalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi utalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik. És ha csak azoknak adtok kölcsönt, től reményitek, hogy visszakapjátok, mi utalmatok van? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem bárván, és a ti utalmatok sok lesz. És a a magasságos Isten, Isten meg fiai lesztek, mert ő jót tévő a háládatlanokkal és a gonoszokkal. Legyetek ezért irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Ez világít. Ez világít, nem? Mert a világ az nem ilyen. Azt mondja Jézus, nagyon tetszik, szerintem Jézus egy Egy hihetetlen csávó lehetett, tehát így, csak így elképzelem őt, hogy akartad volna követni, tudod? Hogy mindegy, hogy nem volt kedved, kicsit beszéltél volna vele, és így, menjünk, és hova menjünk, és merre menjünk, nem? És itt is, itt is azt mondja, magasabbra teszi a lécet, nem? Hogy miért mi egymást szeretjük, mi rakjuk följebb, hogy, akkor mi csináltok jobbat, mi csináltok többet? Ti Isten gyerekei vagytok, ti tegyetek többet, gyerünk, mert ti tehettek többet. És ez szerintem nagyszerű, csak gondolkozz el Fehérvárról, a városodról. Tehetünk többet. Csak avval, ahogy élünk, tehetünk többet, hogy megismerjék Jézust. Hogy szeressük őket így, ahogy itt van. Mert ilyen az agape szeretet. Aztán azt mondja, együtt örül az igazsággal. Vagy másik fordításba úgy olvasod, hogy az igazságban őrvendezik. Jézus egész életében ezt láttad, hogy ő úgy élte az életét, hogy igaz volt, az igazságban élt. Nem látod őt hazudni, azt mondják róla, hogy hamisság nem volt ő benne, nem találtatott benne semmi, ő nem vétkezett. Jézus soha nem hazudott, soha nem mondta azt, hogy Kösz, jó vagyok. <gül> Csak, hogy lerázzom valakit. De Jézus, Jézus egyenes volt, és, és igaz volt. És tudod, szerintem a mai világban az, hogy fülentek, az teljesen természetes. Ha valakit le akarok rázni, könnyebben hozzá akarok jutni valamihoz, kéne egy CD, kéne egy program, kéne egy... Azonnal hazudunk. Cs Csináljunk, lopunk hazudunk. És sajnos a keresztények is. És azért gyenge az egyház, ezért vagyok gyenge az evangelizációban, ha gyenge vagyok, ezért is lehetek. Ez egy területe lehet az életemnek, ami nagy gyengeség lehet, hogyha én nem élek egy egyenes életet, egy igaz életet, amiben a nem, em, az nem, az igen, az igen. Pál az egyik levelében írja, hogy elvetve a hazugságot, ti most már szóljatok igazságot. Hogy dobjátok el a régi életet, ami hazudott, ami próbálta mindig valahogy kimagyarázni azt, amit csinált, és legyetek őszinték. És szerintem jó, hogyha nekünk se azhoz örömet, hogy valahogy sikerült hazudnom, vagy megmagyaráznom, hogy mit csináltam. És tudod, félünk attól, félünk attól, hogy mit mondanak az emberek. Félünk attól, hogy ők majd mit szólnak, vagy hogyan fognak velünk viselkedni, ha megmondjuk az igazságot. Jobban félünk az emberektől, mint attól, hogy mit mond Isten. Mert Isten az igazságba örvendezik. Tudod, a hamiságot, a hazugságot mindig egy újabban lehet csak majd elleplezni. És utána borzasztó félelembe kerül az ember, mert félnie kell mindig, hogy remélem, hogy emlékszek, hogy mit hazudtam. Mert, és tudod, vannak olyan emberek, hogy nagyon szemfülesek, és észreveszik, és akkor megint hazudt, és akkor nem tudom, lehet, hogy én vagyok ebben így egyedül, nem ismerlek benneteket, de én már kerültem ilyenbe, és borzasztó. Forzasztó, hogy egyszerűen már nem látom a végét, és akkor, és akkor a végén kiborul a bili, és akkor még nagyobb lúzernek nézek ki. De ez nem világít, mert erre az ember, akit legyintelek te is olyan vagy, mint a többi. A szeretet az igaz. Az együtt örül az igazsággal. Az igazságban örvendezik ebben jelen. És így vizsgáld meg a szívedet, mert igen, nagyon könnyű, és szerintem az egyik legmérgezőbb dolog hazudni. Tehát ez nagyon gyorsan lehet könnyen, és nem mindig veszik észre. De utána már az élet stílusoddá a hazugság. Én azt szoktam mondani, hogy inkább csak mondd azt, hogy mond azért az nem voltam ott, mert voltam. <gül> és hagyd, hogy Isten csináljon valamit. Hagyd, hogy megbocsássanak neked. Hagyd. De legyünk őszinték. Hát az világít, ebbe a világban, ahol mindenki hazudik. Aztán a hetedik vers azt mondja, hogy ez a szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Itt látsz egy négyszeres mindent. Hát ebből látni, hogy ezek Isten tulajdonságai igazán. Hogy mindent, mindent, mindent, én nem tudok mindent hinni, mindent remélni, mindent eltűrni. De Isten Isten ilyen velem. Istennek ez egy nagyon jó tulajdonsága, hogy ő amikor azt mondom neki, hogy uram, én most még egyszer megpróbálom, és most nem sikerülni fog, akkor ő nem mondja azt, hogy. Ha, ha, ha, ha, persze. Nem, Isten azt mondja, gyerünk, akkor újra. Gyerünk. Mert ő, ő a jót feltételezi, ő ez. Azt mondja, hogy elfedez. Mit jelent ez a szó, hogy elfedez? Az eredeti szó nem azt jelenti, amit, a, amit nekünk sugal mert az elfedez az náluk valami olyasmit suga, hogy úgy hogy elrejtegetni valami bűnt, és hogy nehogy világosságra kerüljön, hogy, hogy ilyen, hogy így én falazok neked, valami ilyesmit, ilyesmit suga. de az eredeti azt mondja, hogy csendben leplez, elvisel, szónélkül elvisel, de, de inkább ah. olyan értelemben, hogy bántást. Szóval, hogy ő Csak hordoz, elhordozza azt, hogy oké. Okay. Ez nem azt jelenti, hogy látsz valami bűnt, és akkor az csak így, jó van, nem mondom a senkinek. Nem, a Biblia elmondja nekünk, hogy ne legyél részes másnak a bűnében, és elmondja Jézus, hogy ha látod, hogy valami testvéred bűnbe van, akkor menj oda először egyedül, ugye talán emlékeztek erre a részre, mondd meg neki, beszélj vele, ha nem tér meg, menjek, menjetek oda ketten. Tehát nem azt jelenti, hogy mi csak úgy hagyjuk a bűnt ott, nem, nem erről van szó. Azt mondja, hogy a szeretet az így elhordoz, az így, egy bírja, tűri mindent. szeretett az ilyen. És Igaz, hogy a mai világban azt látod, hogy az emberek azonnal jó, kész, nem érdekez, elegem volt belőled, és egyre kevesebb, a, egyre alacsonyabb a küszöbb. <gül> igaz. Néha elég valakinek csak mondanod valamit, és már ki vagy rúgva. A világ az ez, de, de a keresztény az nem. A keresztény az adjon még egy esélyt meg még egyet. Igen, tudom, hogy mit csináltál velem, de itt vagyok. Én, én szeretlek téged. Tudom, hogy elbuktál. Én elhordozom. Megbántottál nagyon. Tudod, de szeretlek. Tudod, hogy lehet tisztelettel és szeretettel és eltűrve szeretni embereket. És szerintem ez világít. Ez meghökkent. Ha valaki így tud oda menni a, a másikhoz. Aztán azt mondja, hogy mindent hisz. És nem arról van szó, hogy a szeretet naív hogy ő mindent elhisz, hogy csak mindent megesz. Ez ellentét a Bibliával, ami azt tanítja nekünk, főleg a János első levele, hogy vizsgáljunk meg mindenkit, minden tanítást, mindent, hogy úgy vannak -e ezek. Sőt, maga a Szentlélek azokat hívja nemesebb lelkűeknek akik fogják az igét, és tanulmányozzák, és átnézik, és megbizonyosodnak róla, hogy tényleg úgy van az, ahogy, ahogy hallották. Tehát nem erről, nem erről beszél. A szó maga arról azt jelenti, hogy, hogy megbíz, vagy rábíz, vagy bizalmasan viselkedik, vagy nem rosszat feltételez egyből. És ez már jobban megmagyarázza, hogy a szeretet az ilyen. A szeretet az ne legyen ilyen. jó ja, te vagy az. Hanem a szeretet, és Isten, Isten ilyen velünk, hogy ő nem, ad, nem ilyen feladóan viselkedik, hogy Jani, már 19 éve próbálod. Gondolod, hogy még egy, most megint neki futszakosik érőni fog? Isten nem ilyen velem. Isten még mindig olyan, mint az elsőnél. Na, gyerünk, akkor még egyszer, hát ha most menni fog, tudod, hogy, hogy ő a jót feltételezi. És tudod, az emberek nagyon gyanakvóak a világban. Mindenki rettenetesen gyanakvó. Nem feltételez rólad senki semmit. Tehát ezt így látom, bemegyek a rossz mamba, és én, tessék. É, én, de én általában nem így szoktam kinézni, amikor otthon vagyok. Tehát én amikor otthon vagyok, akkor ez nagy oda-zsebes gatyavarra rajta, ez csak ilyen szakadt pulcs, és na ma már most soporért, tudod, bemész a egyből, a biztonsági őr az így mond, mond, mond, mond, mond, mond, mond, én mond, mond, mond, mond, És én mond, már direkt mond, mond, mond, oda is, ahova mond, nem kéne, hogy mond, mond, mond, mond, mond, mond, mond, mond, mond, jó mondjuk, mond, mond, mond, mond, mond, mindenhol, hogy eleve egy rosszat feltételeznek az emberről, nem? Nagyon kevés, amikor találkozol abban, hogy valaki valaki jót feltételez rólad, hogy te jó szándékkal jött, és jót akarsz. Múlt, akkor képzeljétek el, hogy egy néni, ezt nemrég történt meg velem, megy a, megy a lépcső, van, alig bírta a szatyrokat, amiket hozott, és mondom, segíthetek, és így próbáltam elvenni, nem! És így elrántotta, mert azt hitte, hogy én rosszat akarok. Ez a normális a világban, hogy az emberek rosszat akarnak a másiknak. Az világít, amikor, amikor ez a szeretet előtör, hogy egy jót feltételezek rólad, rólad, Hogy úgy közeledek hozzád, nem megítélve téged, meg előítéletekkel, hanem úgy, hogy na, lehet, hogy akkor olyan volt, de most nem leszel olyan. És újra, meg újra megteszem ezt. Mert mindent hiszek. Mert Mert Istenben lehet. Nem. Azt mondja, Jézus, "Maradjatok bennem, és kérjetek, amit akartok. És megtörténik. Azt mondja, mindent remél, és én azt hiszem, csatlakozik az előtte szólóhoz, hogy nem egy ilyen feladóan viselkedik, hogy hát ez ennek már mindegy. Én már láttam őt, ismerem évek óta, én már nem is beszélek vele. Tehát áh, bedobtam neki a gyüli meghívót, de felejtsen el. De feladjuk. De a szeretet az nem ilyen. A szeretet nem adja föl. A szeretet, ez megy újra, A szeretet, ez újra hív, ez újra ajtót nyit, újra, meg újra, meg újra. Hányszor bántanak meg, olyan sokszor meg, még kereszténytások is. A szeretet, ez megy, és az világít. Ez hihetetlenül világít. Nekem vannak ilyen családi kapcsolataim ahol nagy-nagy dolgok, nagyon átvertek engem, meg minden pénzel is, meg minden, hogyan kihasználták, hogy, hogy, hogy én szívesen adtam meg minden És Isten adott kegyelmet, hogy még mindig nem adom föl velük. Tehát amikor találkozunk, ők rettegnek, de én szeretem őket. És ez szerintem világít. Ez szerintem minden alkalommal megfeddi őket. És minden alkalommal arról beszél nekik, hogy én Jézusé vagyok. Hogy én tényleg Jézusé vagyok. És nem, ne értsétek, félre, nem azt élvezem benne, hogy megfeddi őket, csak hogy így, hogy, hogy, hogy így oda viszi őket, hogy ebben az emberben valami van, ami másban nincsen. És aztán azt mondja, eltűr. És ez azt jelenti, hogy alatta maradni valaminek. A szeretet az alatta marad, egy ilyen nyomás, ilyen elvisel. <gül> és tudod, erre olyan nagy szükségünk van, nem? Egymással kapcsolatban is. Akár engem elviselni, nem hogy. <gül> de tudom, de, de bárkit. Tudod, hogy a szeretet, az elvisel. Az eltűr. Mert annyi félék vagyunk. Valaki sokat beszél, valaki keveset. <gül> Ugye? Van, ilyen, valaki olyan. Egyszerűen rengeteg félék vagyunk. De az egyház mégis azt mondja, azt mondja az igaz, hogy törekedjetek az egységre. És tudjátok, hogy miért van egység, miért van... Miért van egység a Golgothában, ma erről beszéltem, hogy annyiféle Golgotha van, annyiféle, és még mindig nem szakadtunk sehova. Tehát a Golgotha húsz éves történet, még nem láttad a Golgotát szakadni ketté vagy valahova, remélem nem is fogod, azért, mert mindig a kegyelemről van szó. Hogy, hogy bocsássatok meg, hogy maradjatok alatta, hogy viseljétek el! És ezt mondja Pál is, nem csak a Golgotha gyűrik, nem, nem akarom őket így reklámozni, de Pál is azt mondja, hogy miért nem viselitek el inkább a bántást? Az, hogy oké, okay, nem vagyunk tökéletesek, hordozzuk el egymást, bocsássunk meg, törekedjünk arra, hogy maradjunk egységben. És az szerintem a kulcsa annak, hogy, hogy eltűrjük egymást, hogy, hogy elhisszük, meg tudjuk, tudatosítjuk, hogy egyikünk se tökéletes, hogy mindannyiunk egy nagy, rakás bűnös, mindenki, hogy mindenki elronthatja, és készek vagyunk megbocsártani egymásnak. Az egységet fog hozni. Az tök jó. Ez a szeretet. Szerintem az világít. Szerintem az világít a világban. Vannak, a, vannak emberek, akik azt gondolják, hogy a szeretet az vak hogyha ezt nézzük, hogy, jaj, hogy hogy tudsz ilyen vakon szeretni, de én, de én ahogy ezen gondolkoztam, kaptam egy másik másik értelmezését ennek. Szerintem a szeretet igenis sokkal tovább lát, mint a világ, és azért úgy, úgy gondolja, hogy nem veszi figyelembe. És ez szerintem olyan igaz, hogy a szeretet az sokkal többet lát, jobban lát, de bizonyos dolgokat úgy dönt, hogy nem vesz figyelembe, hogy Hogy nem fogom felrólni, hogy, hogy nem bántom, hogy ott maradok, hogy eltűröm, mert látom az igazságot. A szeretet ez nem vak. A 13. rész 8. versen azt mondja, a szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendőmondások mondások eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. És Pál tovább Viszi ezt, abba hagyja a szeretetnek a jellemzését, és elmondja, hogy mennyire fontos a szeretet. Még inkább aláhúzza pirossal, meg sor kiemelővel, hogy a szeretet az mennyire fontos. Hogy ez az, ami maradni fog, hogy ott kéne lennie ennek a gyülekezetben, hogy ne, ne az ajándékaink, a képességeink ezek domináljanak, hanem a szeretet legyen, amire törekedjünk. Ez legyen a, a fontos itt nekünk a gyülekezetben. És ahogy emlékeztek rá, hogy már tudom, hogy, hogy János miért prédikálta ezt az élete utolsó napjaiban, Ez volt az egyetlen üzenete. Hogy szeressétek egymást. Ez a lényeg. Mert ebben benne van minden. És Pál is itt még jobban kiemeli nekünk. Azt mondja, hogy szeretet nem fogyál. És ez olyan jó, hogy Istenben a szeretet nem fogyál. Soha nem mondja azt, hogy na most már elég volt. Na most már túl sokat mentél, túl messzire tőlem. Most már nem szeretlek. Hallottam már emberektől, hogy szerinted Isten szeret még engem? És ővelük el szoktam olvastatni ezt a verset. A szeretet soha el nem fogy. Ez jó, nem? Isten szeret téged mindig. És a Róma 80 ban ott van a 32. versről látod, hogy semmi nem szakíthat el attól a szeretettől, ami benne van. Isten szerelme, szeretete olyan mély felénk. És ezért jó ezt, ezt így belevést a szívünkbe, mert sokszor történnek velünk rossz dolgok, nehéz dolgok, de tudnod kell, hogy ez azért történik, mert Isten szeret, Isten valamit munkálkodik. Nem azért, mert elfogyott a szeretete, és már elege van belőled, és most már jól megfizet neked, hanem azért csinál mindent, mert szeret. A szeretet ez nem fogyál. És ez jó abból a szempontból is, hogy, hogy nekünk is van, a számunkra is van szeretet. Van kettő tank. Van Isten tankja, a szeretett tankja meg az én szeretett tankom. Az én szeretett tankom az ilyen pindulika Valaki egyszerűen összehasonlította ezt, és azt mondta, az én szeretett tankom az olyan, mint egy ceruzaelem, Istené meg egy atomreaktor. És akkor most láthatod kb. a különbséget. Hogy az én szeretett tankom, az tart kb. reggel 6-7-ig. Istennek a tankja egész életemre kitart. Hogyha az enyémből tankolok, tankolok akkor nem fogok tudni szeretni úgy, ahogy, ahogy ő. De ha az ővébe helyezem azt a kis csövet, amiből, ami átszippantja az életembe ezt, akkor, akkor tudnod kell, hogy az nem fog elfogyni. Hogy lehet, hogy már a világ föladta, meg utál mindenkit, de te még mindig szeretni fogod azt az embert. Mert Istennek van elég szeretete arra. És hogyha van egy ember, akivel már föladtad, akit utálsz, akkor az azt jelenti, hogy a te szeretett volt táplálkozom. És még mindig onnan. Mert az elfogy hamar. Ha kialszod magad és eszel egy jót, akkor egy kicsi még utána csöpög, de az se tart sokáig. Nem? És ezért szerintem fontos ezen elgondolkozni, hogy Isten tankja soha nem fogy ki, És azt mondja Pál, hogy, hogy ez az, ami, ez az ami, ami megmarad mindig. Hogy lesznek ugye nyelvek, és ezt itt a nyelveken szólásra gondol Pál, hogy mint ajándékra, amiről beszélt eddig, azok meg fognak szűnni. Ott már nem lesz szükségünk arra, hogy, hogy így beszéljünk, hogy nyelveken imádkozzunk Isten jelenlétében. Azt mondja, vagy akár ismeret, hát nem kell majd ott ismeret, nem kell majd bibliaórákra járnotok, mert teljes lesz az ismeretünk ott lesz velünk Isten, és akár Jézustól megkérdezem, hogy, hogy mi a helyzet ebben az eleve rendeléssel, vagy hogy is volt ez. De valószínűleg talán meg se kell kérdezni. Mert teljes lesz az ismeretünk, azt mondja Pál. Nem tudom, hogy hogyan lesz, de Pál azt mondja, ezek mindig eltűnnek, ezek majd nem kellenek, a profétálások, de a szeretet az ott lesz. Az nem fogy el. Az még mindig mindig kell. És ott lesz Isten szeretete felénk, és egymás felén mi szeretetünk még jobban aláhúzza Pál. Azt mondja, 9-10. vers. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a profétálás, de amikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltörölteti. Tehát olyan dolgokról beszél itt Pál, amikről eddig, ugye, a profétálás, a nyelveken szólás, ezek az ajándékok, azt mondja, hogy ezek el fognak tűnni. Ezek most itt csak rész szerint vannak bennünk, de majd eljön a tökéletes. És nagyon érdekes ez az igevers, mert ezt mert ezt nagyon sokáig a, a, a bibliotudósok, a 18. századig teljesen elhitték, hogy itt Pál arról beszél, hogy, hogy ez a rész szerint való ezek így az ajándékok, amik majd meg fognak szűnni, amikor Jézus visszajön. És most a 20. századi tudósaink kitalálták, hogy ez a Biblia, Hogy a Biblia az a tökéletes, ami eljött, és most már nincs szükségünk a profitása, nincs szükségünk a nyelvekászolása, nincs szükségünk a különböző más ajándékokra, mert már itt a Biblia, úgyhogy nem is kell erről tanítani. Ezért látod több a gyülekezetben, hogy csendbe vannak erről. És azt mondják, tudod, hogy miért nem tanítunk róla? Mert nem kell. Mert itt van nekünk a teljesség. A Biblia és abban már nekünk minden ott van, és nincs szüksége. De ahogy tovább megyünk, és majd eljutunk a következő, következő részekig, ott látni fogjuk azt, látni fogjuk azt, hogy, hogy Pál itt egyértelműen Krisztus visszajöveteléről beszél. Amikor nem a Bibliáról, hanem amikor már teljesen fogok látni, amikor már teljesen fogok érteni. Ne, már itt van egy ideje a Biblia, mégse látok teljesen. Mégse, lát, mégse értek teljesen mindent. Pál azt mondja, akkor színről színre látok majd, találkozni fogok vele. Tehát egyértelműen ez a rész nem lehet, ezt a részt nem szabad félre magyarázni. Arról beszél itt, és hogyha a szövegkörnyezetben maradunk, hogy nézzétek, ezek a dolgok, amiről beszéltem a 12. részben, azok el fognak tűnni, de szeretet az ott már, az meg lesz, úgyhogy ez legyen egy fontos dolog. 11. vers. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek, minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez élő dolgokat. Ez csak egy alátámasztása annak, hogy pálasz mondja, hogy és ez így lesz, hogy akkor, amikor ott leszünk, akkor elhagyjuk, és ezt az időszakot az életünknek, a földi életünket nevezi egy gyermeki létnek. Hogy ez, amikor olyan voltam, mint gyerek, akkor gyerek dolgokat csináltam, de amikor ott vagyok, akkor elhagytam azokat a dolgokat. Bár azt mondja, így lesz ott is. Amikor ott leszünk vele, színről színre látjuk, ezek majd nem kellenek nekünk. Nincs rá majd szükségünk, hogy profitáljunk, hiszen teljes ismeretünk lesz. Ott leszünk vele. 12. vers. Mert most a tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész, most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, majd, amint én is megismertettem. Az nem lehet most, emberek. Ez nem történhet most. Nincs tökéletes értelme. Az csak ott lesz, amikor végre ott leszünk vele, amikor kinyílik a szemünk, amikor színről színre látunk majd. Tudtátok azt, hogy, hogy ebben az időben, amikor ez a... Ez a Ez a rész itt íródik, akkor még nem voltak normális tükrök, hanem csak jó kicsi kicsiszolt részedények voltak. És ha belenéztél, azért az elég furcsa. Tehát, hogyha volt egy ekkora bibircsókod, azt lehet, hogy észre sem vetted. <gül> Mert olyan ah, jó lesz, elmegy. Ugye? Ez volt a rész szerint való. Ez jó lesz, közben olyan ronda volt, mint a bűn. Lehet, de ez így elmegy. De azt mondja, Pán, most tükör által homályosan látunk. Csak 18. század után kezdtek üvegtükröket gyártani. De csak Pán, hogy most ez van, most nem látjuk olyan jól, meg a kis béve ez az egész, meg próbáljuk megérteni, meg de amikor a ő eljön, akkor érteni fogjuk, akkor színről színre fogjuk látni. Akkor ott leszünk vele. Megint csak. Ezek a rész szerint való dolgok el fognak múlni. De a szeretet az megmarad. Azt mondja a 13. rész, 13. verse. Most ezért megmarad a hit, remény, szeretet. E három, ezek között pedig a legnagyobb, a szeretet. Látod, hogy Pál megfogja ezt a három dolgot? Azt mondja, összegzés, gyerekek. Ez a lényeg itt. Hitben járni. Reménységgel és szeretni. És hogyha akarsz egy jó kulcsot, egy jó gyülekezet plántáláshoz, akkor ez az. Hitben járni, hiszem, ami Isten igéje, reménylem, tehát úgy is cselekszem, amit hiszek, mert különben halott a hit, azt mondja Jakab, és szeretek. Ez világi. És csak nézzük meg így a mai részünkre, vagy akár a 13. részre, majd otthon olvasd át, és aztán olvasd a végére a 13. verset, hogy és most megmarad nekünk ez emberek, hogy higgyük el, ami ide van írva, ami Istenről van írva, cselekedjük, ami nekünk felhívásként van írva, és szeressük, az világítani fog. Mert tudjátok, megszakadhatunk mi, csinálhatunk bármit, Hogyha nem szeretjük az embereket, akik idejönnek, akkor idejönnek, és aztán elmennek. De szeressük az embereket. És én személy szerint nagyon imádkozom, néhányatokkal már meg is osztottam ezt a, ezt a dolgot. Én nagyon imádkozom, hogy én úgy érzem, hogy nagyon küzdünk ebben. És úgy érzem, hogy imádkoznunk kell azért, hogy tudjuk szeretni azokat, akik idejönnek. Hogy, hogy ne csak egy része legyünk valaminek most már, hogy idejövünk, eszünk, és aztán elmegyünk, hanem hogy így forgassátok a szívetekbe, hogy idejövünk, és valakinek adok valamit. De nem, nem tárgyra gondoltam, csak egy, egy bátorítást, egy, egy, egy imád, egy, egy bármit, egy, egy pillanatot valakinek. Az a szeretet. Mert a szeretet az ad, és Jézus maga mondta, hogy, hogy jobb adni, mint venni. És Jézus arra bátorít minket, hogy azt cselekedjétek másokkal, amit szeretnétek, hogy veletek cselekednének. Hogy kezdjünk el szeretni. Én szeretném, ha szeretnétek. Jézus akkor azt mondaná nekem, hogy akkor szeres. Akkor adj, akkor viselj el, akkor hordozd, és az, az világítani fog. Én nagyon szeretném, hogyha mi gyülekezetünk, az egy olyan lenne, ahol az emberek azt mondják, hogy igen, itt szeretve voltam. Én nagyon szeretném, ha nem arra emlékeznének, hogy milyen volt a dicsőítés, milyen volt a tanítás, leginkább, hanem arra, hogy itt szeretve vannak. Na, megvan a zsepi mizéria minden most már. Fogunk ide egy ilyen százasatig kikészíteni, de közéből, és akkor mindenki így jöhet. Annyira megható volt, hogy én is Na, tényleg. Tehát ez, ez egy lényeg. És tudjátok, ez az, amire pár felhívja a figyelmet, és aztán most megyünk tovább, majd a 11. részben megint azt mondja, na most már ezt rendbe raktam nálatok, akkor így megyünk és nézzük a lelki ajándékokat. Hogy akkor gyerünk csak, térjünk vissza. Ezzel a szeretettel viszont hihetetlen ütősek a lelki ajándékok, amiket Isten adott az ő népének. Ezzel a szeretettel természet fölötti lesz az egész. Mert úgy lesz használva, ahogy Isten azt kitálta. Úgyhogy legyetek itt jövő héten is. Imádkozom. Uram, köszönjük neked az igédet. Köszönjük azt, hogy szóltál hozzánk. Köszönjük azt, hogy találkoztál velünk tényleg, velem legalábbis mindenképpen. És köszönöm Jézus azt, hogy kaptam tőled ma este. Kérlek azért, hogy mindazt, amit kaptam, az ne menjen ki a másik fülemen, hanem add, hogy húsá váljon bennem. Köszönöm ezt a rendevút Jézus, ami veled van. És köszönöm ezt a rendevút, ami itt a testvérekémmel van. És imádkozunk azért, hogy áld meg, kérlek, a közösségünket is most hogy tudjunk egymásnak adni egy szót, egy imát, egy bátorítást, bármit, Uram. Nyisd meg a szemünket, hogy lássuk, hogy kinek mire van szüksége, és hogy segítsük, hogy ne szóval szeressünk, hanem tettekkel szeressünk. Kérlek, Istenem, hogy áld meg ezt az időt, amíg még itt most együtt vagyunk. Jézus nevében. Amen.